Светлин, за вас този експеримент пловдив през Урфей, в малка базилика? За мен е изключително интересен опит и като композитор, като изпълнител да се докосна до музиката на всеки един от нас като автори и съответно от техните мисли за Урфейта, тази една енигматична фигура в цялата история. Вашият Орфеи, смисъл, коя нишка от Орфеевите истории измъквате, защото всеки предполагам, че измъква нещо различно? Ами, Същност ние като цяло се движим по мита за Орфея, който е кажем, описан от Овиди и в неговите метаморфози, И всеки от нас взима отделна малка част от мита. топчето е на 6 части. Аз взимам първата част, която Голосфей се връща от неговото пътешествие шестия са дагонавтите. Среща Евредика и те двамата се влюбват. Тоест, това е моята част. Тоест, това е една от най-слънчевите части от историята на Орфей? Бихме казали така, но се усеща някъде отдолу, така да кажем, под, под основата линия, как нещата не са толкова слънчеви, не са толкова щастливи или поне няма да бъдат толкова щастливи в колкошно време. А кой инструмент добавя тази тревожност? най вече пианото. Всъщност в моята пиеса има само три инструмента от четирите, които са във свигът. Имаме коренет, цигулка, цигулка, лилончело и пиано, а иначе има и цигулка в другите пиеси. И всъщност пианото в моята пиеса е като коментатор на събитията. Какво се случва? а другите инструменти с повече или по-малко е да презентират главните герои. А кой инструмент репрезентира Орфей? Коренета. Всъщност негласно но голяма част от композиторите сме се съгласили и сме yeah. разбирали образа на коренета като гласът на Орфей. Тоест, може би единственият инструмент, който е духов, т.е. не е близък до гласа по тази логика, всъщност става Орфей. Сара Паносян, вие сте цигулката в квартет «Контрапункт», една интерпретация на Орфей в Дян през изключително млади композитори. Какво беше най-трудно и най-интригуващо за вас в това начинание? Съвременната музика използва доста по-различен език от този, с който класическите музиканти по принцип сме свикнали. И това те кара да, да мислиш извън рамките. Всичките композитори са много различни. Е много интересно да се види как всеки един от тях е пресъздал мита за Орфей по, по свой уникален начин. Какви са разликите между северноевропейското възприятие на Орфей и, да кажем, българското? Работят ли такива клишета като студено топло или... Не? Аби това е точно клишето но... <съща> в този случай. Момчил, интерпретацията на вашата част от това Орфаево приключение през различни композитори, а как бихте го определили? Какво прави вашият инструмент? Е, инструментът ви е вио и композиторите по такъв начин са писали части на, на, на това произведение, че от примерно от звуци на като на чайка, през а, рикошети, а, солови теми, много красиви. Общо взето е, е широко спектру, но всичките части, тяхните, тяхното въображение мисли как точно да пресъздадат по техния начин мита за Орфей. А за вас какво е мита за Орфей? За мита, може за мен най-интересна е ба, точно края, когато той с толкова мъка и тегова си изгубва и да свири, и дарбата да. Разбрах от Светлин, че всъщност кларинета е самия Орфей в а, една от композициите. Завете, да, замисъл на един от композиторите е да сложи нежната тема, която изразява любовта на Орфей към Едадик, именно в кларинета. Тоест, това сте вие. Тоест това съм аз. Аз съм Орфей в, в случая. Но това е един пример за безграничната любов на един човек към неговата любима и жертвите, които той е особен да направи, да отиде в Фада и да иска да, откр... да, да си е взвъне от там, и още неща, които в съвременния свят, ако си даваме сметка и мислим повече за добротата и любовта между хората, мисля, че ще е по-лесно за всички ни експанзивността на музиката. Как тя от нежни роди минава в а, аски звуци. Човек, ако си застройчите си представи през какви перепети минава в ФА, би, чрез изразността на на тези комари композитори, би могъл да се потопи в легендата за луфей.